ממשכת בחוטים, עם קרים ולהיט שכת בחוטים, איתנו עורכת ומפיקה אמילי ביטון וטכנאי השידור אלדד גלילי. אז טוב, אני אספר לכם איך עברה עליי הדרך מתל אביב לירושלים. כל השעה ורבע הזו אני שמעתי שיר אחד. תמיד חשבתי לעצמי, איזה מוזר זה אנשים שנתקעים על שיר, אבל הנה אני, מוצאת עצמי, שעה ורבע ואני לא צוחקת איתכם, שומעת את אותו שיר. לא יאומן. אז ככה חקרתי עם עצמי, וחשבתי על המילים, ותרגמתי, וחשבתי, ולמה אני כל כך מתחברת לזה, ולמה זה עושה לי את הכאב בטן הזה, ואת ההרגשה המדהימה הזאת. הבנתי, פשוט כל הלחן עם הקול שלו, והמילים, פשוט נגעו בי. ובזמן ש... זה נמצא בדיסק אצלי, באוטודיסק, שצרב לי ידיד לשעבר, ידיד שעוד היה באיטליה, כשחייתי באיטליה, ומה שקרה זה שפשוט לא הפסקתי לשמוע את השיר הזה. הוא פתאום, כמו זה שיר שלא כל כך שמתי עליו, ופתאום הוא כל כך, כל כך, כל כך מרטיט בי את כל, ה, את כל הרגשות האלה. <אם> זהו, אז אני ממש אשמח שתשמעו אותו, ואני אשמח לשמוע אותו אולי בפעם האחרונה, היום, מי יודע, אולי בדרך חזרה אני שוב אשמע אותו. ואני, שאני לא חווה את עצמי כאדם אובססיבי, אני פשוט נעשיתי כל הדרך אובססיבית לשיר הזה. בזמן שהשיר התחלף לשיר אחר, אני התגעגעתי לשיר הזה. לא יכולתי לשמוע שיר אחר, וחבל שאין לי במערכת באוטו מין אה, לופ כזה שיוכל לשמוע בלי קול שנייה על האוויר. אבל אה, בואו נאזין לזה. זה להקה שנקראת דבוצ'קה, שזה בעצם נערה ברוסית, והלהקה הזו זה להקת אנסמבל שמושפעת ממוזיקה צואנית, יוונית, ולחנים סלאבים אותנטיים של פעם, אבל זה מעורבב ככה עם אה, פאנק רוקיסטי ופולק אמריקאי. אז שימו לב מה אנחנו מקבלים. 't look right נהניתם? כי אני עוד פעם נהנית עם השיר הזה, זה היה דבוצ'קה, The Clockwise Witness. אז uh, תורידו אותו, תקנו את הדיסק, תעשו מה שאני עושה. <laughs> מקשיבה לו הרבה ונהנית מכל רגע. טוב, אז כמו בכל שבוע יש לנו את פינת היידעת, הפעם נדבר על המוח האנושי. שבוע שעבר דיברנו קצת על חלומות וזה תמיד מתקשר עם המוח. אז uh, תשמעו את זה. קראתי את זה ככה אצל גוגל, חבר טוב מאוד שלי, אז המוח שוקל רק 2% ממשקל גוף שלנו. מוזר. האם גודל המוח הוא בעצם אחראי על, על יכולות המוח? כן. מסתבר שאנשים עם מוח יותר גדול, רמת ה-IQ שלהם יותר גבוהה. זה מוזר, לא חשבתי שזה הכי נכון. ולדעת שבימי קדם חשבו כמרכז התודעה של הגוף, של גוף האדם, נמצא באיברים שונים כמו הלב והכבד, זה גם מוזר, רק במאה ה-19 התחילו להבין שבעצם המוח אחראי להכול, לכל מה שאנחנו עושים. עוד משהו מאוד מאוד מעניין, חוץ מזה שהמוח מורכב משלושה חלקים וכל אחד מהם בעצם אחראי למשהו אחר לגמרי. במוח שלנו קיימים נימי דם שאם נפרוס אותם, הם יגיעו לאורך של 160,000 קילומטרים. זה בעצם מספיק כדי להקיף את כדור הארץ ארבע פעמים, אתם קולטים? זה לא, לא יאומן. טוב, אני וזיכרון זה משהו באמת נוראי. אז לא סתם, ככה, ככה אומרים, לא סתם מספרי טלפון, הם בעצם בנויים על שבע ספרות. זה על שבע ספרות, סליחה, זה בגלל ש... המוח שלנו יכול לשכור אה, הרכב של שבעה דברים ביחד. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על מספר טלפון, המוח מסוגל לשכור את זה, את הסדר שלו. הבן אדם שזכה אה, בעצם להיות אה, הזכרן ב-CA גינס, זה שזוכר אה, הדברים הכי אה, הרבה ומהר, זה בן פרידמור, שהוא מסוגל לשכור סדר של חפיסת קלפים תוך 26 שניות. זה לא נורמלי. אז כל הכבוד, בן. עכשיו, 20% מהחמצן שאנחנו נושמים נלקח על ידי המוח שלנו, שזה הרבה, אני חשבתי שזה קשור יותר uh, לדם. Um, אז כן, אמרנו שהגודל כן קובע, אז בואו נדבר קצת על המוח של איינשטיין. המדענים שימרו אותו לצורכי מחקר, זה בפני עצמו לא ידעתי, והוא חולק ל-240 חלקים לצורכי תצפיך. מעניין מה גילו, את זה כבר uh, לא חקרתי, אולי כשאחזור הביתה אני אנסה להבין מה גילו שם. Uh, במקרים נדירים, פעילות המוח משתבשת וזה גורם לתסמונת הראש המתפוצץ. אדם שישן ומרגיש שהמוח שלו עומד להתפוצץ. קרה לכם? באמת. <laughs> אל, אלעדנו באמת. <laughs> uh, תסמוך האיבר, איבר הפנטום, אדם שחושב שיש לו יותר איברים ממה שיש לו באמת? קלטתם? כאילו אני מתעוררת, ואופס, אני מרגישה שיש לי עוד יד. שיתוק שינה זה דווקא כן שמעתי. חוסר יכולת להזיז, להזיז איברים בגוף ברגע שהם מתעוררים. זה קרה לי המון פעמים. וזה למה? בגלל שהמוח עדיין במצב של ריצוד עיניים מהיר, שזה שלב ה-REM בחלימה. זאת אומרת שאנחנו באמצע חלימה והתעוררנו, אנחנו לא מצליחים להזיז, כי כל, המוח, כל הגוף עדיין רדום. אז זהו בינתיים בענייני מוח, אנחנו נמשיך לשיר הבא של מירי מסיקה. אני עוד מעט חוזרת, בינתיים רק עוברת, כל היבשות. אני אוספת הרגשות, תחושות, תמונות מטושטשות, רחוק אחרי הים. לפעמים שעוד לא ראיתי איך אני רואה את העולם, כמו שאף פעם לא ראיתי. Thank you. אני נמשכת אל האש, לכל מה שבפנים לוחש, לצאת ושוב לבעור. לקחת זמן להסתדר, להתחבר, להתבגר, לנסוע בלי לחזור. ואני זזה בשבילים שמתגלים לי בנשמה, כמו שאף פעם עוד לא זזתי, שעוד לא העזתי איך אני פתאום. כל כך שלמה עוצרת נשימה והעולם מונח אצלי על כף היד מיל וספר, עם הסופרת גלית דהן קרליבך. לילה טוב לגלית. שלום. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור. יופי. יופי. Uh, טוב, אז uh, אנחנו היום, את יודעת, קיץ לא כל כך בא טוב לאנשים מהסוג שלי. אני מתה על חורס. אני אוהבת חורס. טוב, אני אני בטח את, את uh, השראה יותר מגיעה כשאפור בחוץ. אה, אין השראה, זה רק עבודה קשה, אבל כשחם <laughs> <laughs> <laughs> זה פשוט לא בא לנו בטוב. אוקיי. Okay. אבל עכשיו אני, אני מרגישה שחום יולי-אוגוסט נותן לנו קצת, קצת. מטה לנו קצת חסד ונוטה חסד, ויש איזה, קצת אוויר נעים השבוע בירושלים, ואני ממש ממליצה לצאת ולטייל. אז היום אני רוצה ללכת על שני הכובעים שלי, גם כמורה דרך וגם כסופרת. <ע> <ע> אז אני רוצה להמליץ על ספר נפלא, שתכף אני גם אצטט ממנו, <ע> <ע> של כמובן סופר ידוע מאוד, זוכה פרס נובל, שי עגנון. מעולה. ושי עגנון כתב הרבה ספרים, דווקא את הספר שאני רוצה להמליץ עליו ספציפית, אני פחות אוהבת לקרוא אותו כחומר סתם בלילה לקרוא לפני השינה, אותו אני יותר אוהבת לקרוא כשאני הולכת איתו ברחובות. Okay. והספר הזה נקרא אתמול שלשום, ובעצם מספר על צעיר, יצחק קומר, שעולה לארץ ישראל, כן, אנחנו מדברים על המהלך העלייה השנייה. מגיע ליפו ומשם הוא מתחיל להסתובב, עד שהוא מגיע גם לירושלים, חוזר בתשובה, גר אצל החרדים, mm -hmm. ויש שם עלילה מאוד מאוד יפה, ויש שם, שי עגנון כותב גם דברים, יש תמיד את הכתיבה המאגית קצת, אז יש גם את הכלב, הוא יוצר את הכלב ובלק, וכותב עליו כלב משוגע, שגם mm -hmm. נושך את יצחק קומר בקיצור, סיפור מקסים. אוקיי. Okay. עכשיו, אני רוצה להקריא ציטוט מהספר, בטח, כן? mm -hmm. בטח, בטח, בשמחה. יופי. אז זה בעצם מספר על סוניה, היא הייתה חברה של יצחק קומר, חברה רומנטית. כן. והנה, תראי איזה ציטוט נפלא, וכמה לא הרבה דברים השתנו בירושלים. אוקיי. Okay. עשתה סוניה בירושלים חודש ושני חודשים, וחזרה ליפו. אמרה, יפים הלילות בירושלים, אבל הימים עייפים, החמה בוערת כאש, והאשפה מעלה ריח, ועצבות שרויה על העיר, ויתדות הדרכים מנגפות את רגליך. ואתה מקפץ על הגבעות ומדלג על הסלעים כעזים הללו שריחן נודף ומים הם במשורה ולכל פינה שאתה פונה או אשפה ולכלוך או זקן ופאות וכשאת פונה לאחד מהם הרי הוא בורח מפנייך כמפני, כמפני שד וזה הציטוט המקסים עכשיו <אח> בכל מקום שם בירושלים קרוי משה או אוהל משה או זיכרון משה, או ימין משה, mm -hmm. או מזגרת משה, מגניב. ורוצה אתה להגיע לאחד מן המקומות הללו, שוכח אתה את אותה מילה שנטפלה למשה, ואתה הולך <laughs> ממשה למשה, <laughs> ואין <laughs> אתה מגיע לאותו משה שרצית. <laughs> <laughs> <laughs> זה גדול. אז זה, זה פשוט נהדר, כי כמדריכת יולים אני מסתובבת בעיר, ולפעמים מגיע אליי תייר ואומר לי, אקסקיוז מי, where is something Moses? Moses. <laughs> לו, אוקיי, אבל איזה מוזס? <laughs> <laughs> אז אני ממליצה לקחת את הספר הזה, יש שם המון מקומות נפלאים שאפשר להסתובב אה, ולהכיר, מהשערים וברחוב הנביאים ובאזור של כי"ח, באזור של השוק באגריפס, אה, מזכרת משה, כמו השכונות כמובן שהזכרנו, זה פשוט ספר נפלא ללכת ולטייל איתו. נשמע מגניב ביותר. כן. יופי. יופי. אז אה, תודה. ושמחה. ואנחנו נתראה שבוע הבא, גלית. נ, נשתמע, נתראה ולילה טוב. תודה רבה. בי. In a lullaby Side of the road Melt in a memory Slide in a solid sheet What's a lie You meet by the moon Am I going anywhere Not to lie By the moon Blow your kiss It should reach you tomorrow As it flies from The other side of the road Untied the sun looked tired, she said I'm admired, I said the Rose looked tired, she said Not to lie to me by the moon I'm not going anywhere Not to lie By the moon Blow the kiss That she'll reach you tomorrow Reach you tomorrow It flies, flies. You're the sign Somewhere in the dust bowl It flies from The other side of the world The compass that I closed Of the wrong eyes And here through the walls In this place Give me strength מרגיע, כיפי, כל נעים. טוב, אז אנחנו נדבר על מה היה פה לפני כמה שנים, השבוע שהיה. Ee, בסוף uh, החודש, לפני המון המון זמן, ב-97, לא זוכרת בת כמה הייתי, uh, יצא אלבום אוקיי okay קומפיוטר של רדיו-הד. זה האלבום השלישי שלהם, ובזכות האלבום הזה הם בעצם פרצו. לפני כן היו להם uh, שני אלבומים ש... בוא נגיד הם היו קצת יותר מדי אוף סטרים, שזה אומר שלא כולם הבינו אותם, והם היו אה, לא הכי פופולריים בקרב הציבור הבריטי והאמריקאי. בזכות האוקיי קומפיוטר, שזה זכה אחר כך, אחרי שנה ב-98 זה נבחר לאלבום הרוק הטוב ביותר, הם בעצם עשו מעין מהפכה. הם, אה, הלהקה הזאת, הלהקה הבריטית בעצם אה, המציאו סוג של ז'אנר חדש שזה... פאנק אלטרנטיבי עם משהו קצת בלוזי וכל הברית פופ בנעימה כזאת אחרת. והיום יש המון המון להקות שדי מנסות להתבסס עליהם. אני מהאלבום הזה הייתי רוצה להשמיע לכם את פוליס, שגם לשיר הזה היו המון המון קאברים, ממשיכים להיות קאברים. Um, וזהו, אז אנחנו נקשיב לקרמפוליס לפני כן. אני רוצה לספר לכם שכשחקרתי קצת על האלבום, הבנתי שרדיו-הד, לפני שקראו להם רדיו-הד, קראו להם On A Friday, ככה הם קראו לעצמם, כי זה היה בעצם היום היחיד בו הם התאמנו. זאת אומרת, רק בימי שישי הם יכלו להתאמן, אז הם אמרו, בואו נקרא לעצמנו On A Friday. חוץ מזה, למה הם קראו לשיר קרמפוליס? אני חשבתי שיש פה איזה משהו עמוק, והלכתי וחקרתי. מסתבר שהשם הזה נוצר מבדיחה פנימית של חברי הלהקה. הם היו בסיבוב הפעות, וכל פעם שמישהו התנהג ממש ממש ממש רע, הם היו צוחקים ואומרים, משטרת הקרמה תשיג אותו במוקדם או חנונים אבל ככה יצא השיר אני כאילו חשבתי משהו קצת יותר עמוק משהו קצת יותר קרמפוליס אבל זה נוצר מבדיחה אישית שלהם אז יאללה קבלו את זה קרמפוליס. what you can this is what you can this is what you can של קארין זלעית. טוב, אז אני אספר לכם שסוף השבוע שהיה, אני עשיתי מעין מכירת אה, בגדים מיד שנייה בווינטג'. מה שעשיתי זה, אמרתי אוקיי, אני צריכה להיפטר מהמלתחה שלי. למה שלא נעשה על זה גם כסף? ככה המוח היהודי עבד טוב טוב. צירפתי כמה חברות שלי שממש ממש אוהבות אופנה, וביחד עשינו מכירה מגניבה בחצר של אוסטל בתל אביב. אז חוץ מתיירים מגניבים שבאו לראות את כל העניין שאנחנו עושות, היו המון המון אנשים שהבינו את הרעיון והגיעו לקנות בגדים. בגדים גם יד שנייה של מעצבים שהיו לי הרבה מהם בארון. גם בגדי הווינטג' שאני אספתי במשך המון המון זמן ששהייתי באירופה, באיטליה, ומכל הטיולים שעשיתי בכל החנויות של הווינטג' והשווקים, שוק הפשפשים שיש בעצם בכל עיר שמכבדת את עצמה מבחינה אופנתית, בואו נאמר את זה ככה, ויש לי ערימות, ערימות, ערימות של בגדים. אז במקום להעביר אותם הלאה למקומות שאני לא יודעת לאן זה ילך, החלטתי לעשות את צעד שהוא גם... סבבה uh, לאיכות הסביבה, בואו נאמר את זה ככה, בעצם למה יוצא כל עניין הזה חנויות יד שנייה אם לא לעזור לסביבה? Uh, מעבר לזה שזה גם עניין אסתטי שפעם, בואו נגיד בשנות ה-70 וה-80, תפרו בגדים בצורה הרבה יותר נכונה, טובה, uh, שהחזיקה מעמד. היום אתם קונים בגדים ב-H&M, אנחנו, בואו נאמר, כולנו, ב-H&M, בחנויות שבאמת uh, יבוא מסין, שעושים אותן בכמויות אדירות. במפעלים שמנצלים שם עובדים בצורה באמת מחפירה ו... ואני בעד להפסיק בעצם לעשות את כל, ה... לייצר חדש. יש לנו כל כך הרבה וכל כך הרבה דברים יפים, אז למה שלא נרענן את הארון שלנו בעזרת קנייה ומכירה או החלפת בגדים שיש לנו בארון? אז מה שעשינו זה דבר כזה, הוצאנו את הארון שלנו, שמנו אותו על כל תמחרנו בין... חמישה שקלים עד מאתיים שקלים, אני מדברת גם על ג'ינסים שפעם קניתי ב-200-300 יורו. תמכרנו <תמחר> את זה ככה, פרסמנו את זה טוב טוב בפייסבוק, היום זה מגיע לכל מקום, ובאו המון המון אנשים. קנו המון דברים, וזה גם נחמד לראות דברים שלי, שכבר לא עולים עליי, על uh, בנות צעירות, או על, uh, את יודעת, מישהי שקצת uh, יותר קטנת מימדים ממני, ופתאום זה נראה עליה, ואני יודעת ששוב זה יצא החוצה, וזה, והיא לנצל את זה. בסופו של דבר לא כולנו מכרנו הכל, אז מה שעשינו אני ושלושת חברותיי לעסק הזה, פשוט ישבנו סוף היום והחלפנו בגדים, ככה חידשתי לעצמי את הארון. אז אני באמת ממליצה בחום, כל מי שאוהב את אופניי, יש לה זמן בסופה שתעשו את זה. זה באמת, באמת, באמת עוזר גם אה, ליקום שלנו. תדעו לכם שכדי לגדל, אה, בואו נגיד... קילו אחד של כותנה, שזה לא הרבה בכלל, אנחנו צריכים, זה נדרש כמות של 8,000 קילו מים, זה המון, המון. תארו לכם מה זה, תארו לכם את היחס הזה. עכשיו, ככל שנמשיך אה, לאורך זמן ללבוש את הבגדים שלנו, או לחלופין, ללבוש בגדים של, אחרו, של אחרות, ככה אנחנו נקטין בעצם את הדרישה ואת הבזבוז של המים. עכשיו בואו נגיד שבשביל כותנה זה עוד משהו שאפשר אה, לגרוס, שאם זה הולך לזבל או זה נזרק או זה נקרע וזה הופך להיות אה, משהו שאנחנו חייבים לזרוק, אפשר אחר כך איכשהו אה, לגרוס את זה או שזה מתכלה או שזה הופך, אפשר לנצל את זה למשהו אחר. כל הסיבים החדשים, הבדים החדשים שהם סינתטיים, אין מה לעשות איתם. ומה שקורה, הם לא מתקלים ואי אפשר למחזר אותם והם הופכים אה, להיות אה, רעל לסביבה. אז אני אוהבת את הבגדים שלי כמו של פעם, אין מה לעשות, אני אוהבת את הדברים שנעשו כמו שצריך. יש אנשים שאוהבים את הבגדים שלהם תינוקו, כמו תינוקות חדשים, נקיים, ארוזים, עם ריח של חדש, אבל אני אומרת לכם, מה ש... איך שעשו פעם את הבגדים זה באמת באמת בצורה הרבה יותר טובה, זה מחזיק לאורך יותר זמן. אז חמודים וחמודות, תתרמו קצת לקהילה ולסביבה ותעשו את הערבים האלה, זה באמת באמת כיף כל העניין המכירה הזאת. אז זהו, זה הטיפ שלי בשבילכם בצורה אופנתית. נעבור לשיר הבא. בדמיון זה כמו מראה, את לא תאמיני, עד כמה אני מופרע, לפרטים הכי קטנים שיהיו. איך את לא זוכרת, תקופה אחרת, כשהיית קטנה, הסכמת להיכנע לי, זרמת. זה מה שיש, זה מה שיש. אני לא יכול לגעת בך, אני לא יכול אבל אני מוכרח להרגיש אותך, רק פעם אחרונה ודי כי הקנאה הכואבת לפניי את יותר יפה כשאת לא נאמנה אליי יש אנשים שהולכים לי על הדג אני מודאג מהדברים שמעסיקים אותי איך את לא זוכרת תקופה אחרת כשהיית קטנה הסכמת להיכנע זמנתי מה שיש, זה מה שיש, זה מה שיש. אני לא יכול לגעת בך, אני לא יכול אבל אני מוכרח, ארגיש אותך, בפעם אחרונה ודיי הקינה הכואבת בין רגליי, עשו אותך גם אחריי, את יותר יפה כשאת לא נאמנה אליי. הקינה הכואבת בין רגליי, עשו אותך גם לפניי. הקינה הכואבת בין רגליי, יעשו אותך גם אחריי. Thank you. וזה כאשר עושים אותה ברגע זה עקיני הכואבן פינת הקבלה עם אבנר מדר. לילה טוב, אבנר מדר, מה שלומך? לילה טוב, קארין, לילה טוב לכל המאזינים. מה נשמע? בסדר, בסדר, תשמעי, אנחנו בתחילת חודש תמוז, מזל סרטן. נכון. אז uh, תשמעי, זה משהו מיוחד שקורה באוויר. Uh, וצריך פשוט uh, להבין מה, מה בדיוק קורה. <laughs> נכון, אז יאללה, בוא תסביר לנו מה קורה ואיך אנחנו יכולים לנצל את זה לטובתנו. כן, תשמעי, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה באמת לדבר על עניין השמחה. כי בני מזל הסרטן ידועים כאנשים שיש להם נטיות למצבי רוח. הם יכולים להיות שמחים ומיד לאחר מכן מדוכדכים. הם יכולים להרגיש שהם למעלה וביום למחרת הם מרגישים שהם הם למטה ומלאים בפחד. ולכן יש את הנטייה לבני מזל הסרטן להיכנס בתוך הקונכייה שלהם. Mm -hmm. כן, יש איזשהו פחד מסוים. Uh, ובחודש הזה אנחנו באמת יכולים uh, כולנו להרגיש גם נטייה לעצבות, אבל בדרך כלל העצבות הזו היא עצבות מדומה, כלומר היא לא אמיתית. אוקיי, okay, מה זה אומר? מה, כן, מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להסריט סרטים בראש שלי על, על מה שקורה, על המציאות, על, על המציאות שאני בעצם רואה, ואני רואה איזשהו משהו שקרה, ואני מסריט סרטים בראש שלי ומפתח את זה הרבה יותר ממה שזה באמת. Mm -hmm. אז uh, פה אנחנו מכניסים המון רגע של עצבות, המון רגע של לא אוהבים אותי מספיק, שלא מעריכים אותי, שאני כלומניק, שאני לא שווה כלום בסופו של דבר. והאמת שזה ממש לא נכון. Uh, זה ממש לא נכון, כי, כי אם היינו מסתכלים פנימה, בפנימיות שלנו, היינו באמת רואים כמה אנחנו באמת שווים, כמה כל אחד מאיתנו uh, הוא בעצם מכיל את האור של הבורא בתוכו, כמה פוטנציאל, כמה אור באנו לגלות בעולם. כמה, כמה אה, אושר ושמחת חיים, באמת אה, אנחנו אה, אמורים לזכות בצורה, בצורה שזה בעצם מגיע לנו, מגיע לנו להיות שמחים ומאושרים. נכון. רק, רק שהבעיה היא שבאמת חושבים ששמחה, עיקר הבעיה זה שאנחנו חושבים ששמחה זה דבר שהוא מגיע מבחוץ, כלומר זה דבר שמגיע כתוצאה מדברים טובים שקורים, כן? כן. אם אני נוסע לחופשה, בוודאי שאני שמח. אם החופשה התבטלה או קרו דברים, אז אני קצת אה, מתוסכל. אם הבוס שלי נתן לי מילה טובה, וואו, אני שמח, אני מאושר. אם הבוס שלי זרק לי הערה לא טובה ולא לא אפשר לי באמת לעשות איזושהי פעולה שאני, שאני רוצה לממש ואני חסום, מרגיש שלא מעריכים אותי, מרגיש שיש, שיש עליי איזושהי אה, חרב כזו שמנחים לי על הצוואר, אז פתאום כל העולם של הבן אדם... הוא מרגיש כל עולמו חרב עליו. נכון, אבל זה לגיטימי. זאת אומרת, אני יודעת שמבחינת הקבלה אנחנו לא צריכים להיות מושפעים מהחוץ, ובאמת להרגיש, להיות תלויים רק בפנימיות שלנו, ולא לתת לדברים שם בחוץ להשפיע על המצב רוחנו ועל ה, העמוד שלנו בעצם. אבל זה נורא נורא קשה. אבנר, איך אנחנו עושים את זה? תראי, זה קשה, אבל כשה, כשאנחנו יודעים שהאתגרים שבאים בחיינו, באים כדי לעורר רצון יותר גדול. כלומר, כל המטרה של החיים שלנו זה להורר רצון גדול יותר וגדול יותר וגדול יותר. גם העניין של הרצון זה, זה גם עניין שבעינינו נראה כדבר של מה בכך. שמחה ורצון, מה זה רצון? בוודאי שאני רוצה. כן, אבל כמה אתה רוצה להיות מאושר? כמה אתה רוצה באמת להצליח? כמה אתה באמת באמת רוצה להגשים את מה שבאת להגשים בעולם? הרצונות שלנו באמת הם קטנים בדרך כלל, או שגם אם גדלים, גם אם אנחנו עוברים תהליך של גדילה, באיזשהו מקום זה נעצר, ואז אנחנו בנוח, חושבים שהכול בסדר, והיקום רוצה שנגדיל את הרצון, כי המילוי האמיתי מגיע כשהרצון בעצם מתגלה. כשאין לי רצון, mm -hmm. אז, אז חייבים להיות קשיים. אין לי רצון, הרצון שלי בעצם הוא מוגבל, יחסית למה שהיקום רוצה לתת. למשל, אמרנו שכשאדם מקנא במישהו, אז זה גם מאוד מאוד מגביל, כי אם אני מקנא במשהו, אז המשהו הזה זה משהו מאוד מוגבל, כי היקום, הבורא, האור, רוצה לתת לנו הרבה הרבה יותר. אז למה לי לקנא בדבר כל כך מוגבל, בדבר כל כך קטן, שאני רואה שיש למישהו אחר? אז זה גם יכול להפיל אותנו לעצבות, כן? כשאני כן. רואה אנשים מצליחים, ורק אני נגרר מאחור, ורק לי אוקיי, okay, אז אולם... בוא נדבר פרקטי באמת, אז כשזה קורה, מה אנחנו עושים? כשזה קורה, אני חושב שכדאי באמת... לזכור שהדבר הכי טוב לעשות בזמן של עצבות זה ללכת ולתת. כן? יש איזה משפט שהמורה שלי, הרב ברג, תמיד היה אומר, כשאתה מרגיש שאתה כבר, you can't take it anymore, start giving. תתחיל לתת. Mm. כשאתה מרגיש, זהו, אני כבר לא יכול לקחת את זה יותר, לא יכול לקבל את זה יותר. נכון, אז תתחיל לתת. זה, מקום, לתת, זה המקום לתת. שהכי קשה לתת, כשאתה מרחם על עצמך ואתה מרוכז רק תלו. בעצמך, זה נורא נורא קשה לתת לאחר. נכון, ושם התגלה האור הכי גדול, ותזכרי, באנו כדי לעשות איזושהי, איזושהי עבודה רוחנית. כלומר, אה, זה שזה קשה, זה לא אומר ש, שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי. נכון. אז צריך פשוט אה, לעורר רצון אמיתי, ובחודש הזה, יש לנו אפשרות באמת אה, לעורר את המודעות של שמחה בלי שום סיבה. כלומר, לשמוח היום, אין סיבה, מה? יש סיבות לא לשמוח היום, כן? קרה ככה, זה קרה. דברים לא מסתדרים, עוד יום, מצב רוח לא כל כך טוב, אבל יש שמחה שנקראת שמחה ללא סיבה, ואליה <עלה> אנחנו רוצים להתחבר. איך להתחבר אליה? דבר ראשון, להיות בנתינה. אני אלך למישהו עכשיו ואחפש איזשהו אדם בכל היקום, בכל העולם הזה, בכל המשרד <עלה> שלי, בכל לך. מקום עבוד... כן, שצריך אותי, או שאפילו <עלה> משהו פיזי אני אלך ואקנה לו, ואלך ואביא לו, <עלה> וילך <עלה> ייתן מילה טובה, אני אלך לפרגן למישהו, אני אכנס לשיחה, לא כדי למצוא אנרגיה. אלא כן. כדי לתת אנרגיה, אני אכנס לאיזשהו משרד וכדי לתת אנרגיה לחפש מישהו שבאמת צריך אנרגיה, מישהו שצריך פרגום, מישהו שצריך מילה טובה, מישהו שצריך אולי חיוך. אנחנו מזלזלים בזה כי זה נראה לנו מה באמת שטויות. אני לא אגרום ים. לו שמחה בעזרת כן. חיוך. או אפילו בדברים באח... הקטנים שדיברתי על זה גם שבוע שעבר, לתת למישהו לעקוף אותך או לעצור במעבר חצייה, חברים. זה נתינה. <laughs> כן, זה נכון, רק לא בתל אביב. כן, ברור, בירושלים, כן, בתל אביב <laughs> טוב, אני אגיד לך עוד משהו. <laughs> um, <laughs> יש עניין <laughs> כזה של uh, כשאתה נמצא בשמחה או שאתה... לדברים חיצוניים או לדברים uh, שלא אמורים או שלא צריכים להוריד אותך, uh, כשאתה נמצא בשמחה הזאת שאתה מדבר עליה, אז גם שופטים אותך מבחוץ. סתם, אני מדברת מה על... מה זאת אומרת? על... זאת אומרת, למשל, כשיש uh, מוות חס וחלילה במשפחה או מחלה. והמשפחה ממשיכה לחיות חיים כרגיל, וממשיכים, אתה יודע, לשמוח ולצאת ולבלות, והסביב וה נכון, נכון, מאוד שופט. נכון, נכון, מאוד אומר, נכון. איך הם יכולים? נכון, אוי ואבוי, נכון, אין להם רגשות. נכון, וזה גם משהו זה שקשה זה להכיל. נכון, בגלל שרוב נכון, האנשים באמת רוצים. רגילים ללכאות חיים נורמליים, חיים נורמליים זה להיות בדיכאון מדי פעם, להיות עצוב כשקורה משהו, להיות ממש באבל שנים על גבי שנים, כלומר הנטייה שלנו כשאנחנו מסתכלים על אנשים זה לשפוט את המציאות, שוב פעם, מהעולם שלנו, מהעולם שלנו, זה בדיוק העניין שצריך באמת להבין שיש תמונה הרבה יותר גדולה. כשאני מסתכל על התמונה, כשאני מצליח לראות את התמונה הגדולה, אז אני גם יודע שיש סיבה לכל דבר. את יודעת, כשאני מבקש לראות את התמונה הגדולה, mm -hmm. אז באמת יראו לי. אבל אם אני לא מבקש ואני רק בתלונה, אז אני גם אזכה לראות את מה שאני רוצה לראות. כלומר, אני אמשוך לחיים שלי את האנשים שדווקא יראו לי שמה שאני חושב זה נכון, ואני, ואני באמת אגלה שמה שחשבתי זה נכון, אני באמת... לא אוהב את הבוס שלי, באמת יש לי בעיות, וזה נכון שאין כסף, וזה נכון שיש ב, כאלה ו, וכאלה בעיות שמתעוררות, ואנשים רק יסכימו אותי ויעצימו את זה. כן. יש נטייה לאנשים להעצים את זה, אבל שוב פעם, איפה האחריות שלי? ו... טוב, יש, הרבה, ליקור... יש באמת הרבה על מה, על מה לחשוב על זה, ובאמת איך, איך לעשות את זה בצורה שזה יהיה הכי טוב. טוב. הדבר, הדבר האחרון שאני רוצה רק להגיד, זה באמת, ככל שאנחנו מתעסקים בפנימיות, כלומר, ככל שאני מסתכל וחשוב לי מה אומרים עליי ואיפה הכבוד שלי mm -hmm. והאגו שלי, אני פחות ואות, ופ, ופחות אהיה שמח, אני פחות אתחבר לאנרגיה של שמחה ללא סיבה. Mm -hmm. וככל שאני אגיע למודעות של באמת נתינה אמיתית ואהבה, ואני אחפש את זה באמת בכל כוחי, אז באמת יש איזשהו סיכוי שאני אתחיל למשוך אנרגיה של שמחה. אז שמחה לא מגיעה בסתם, במזל, בכאילו אומרים, אה, יש לו מזל, הוא שמח. Mm -hmm. לא, שמחה זה דבר שמרוויחים בכל יום. וזה תלוי באמת במודעות ובכמה אנחנו מוכנים אה, להשקיע, אה, כדי באמת לצאת ממצבים שלכאורה נראים קשים, אבל זה הכל בראש. Okay. אם אני מחליט שזה באמת, אה, יש תמונה גדולה ויש סיבה לכל דבר, אז היקום יראה לי שנכון, יראה לי את הקשר בין מה שקורה עכשיו לאיך זה מקושר לגדילה הרוחנית. אני שלי. מסכימה איתך לחלוטין. ובנימה זו אנחנו נעבור לשיר הבא. תודה, אבנר מדר. יופי, קארין, שיהיה לילה טוב. תודה, תודה רבה. רבה לכם. ביי ביי. ביי. לא חלמתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר לא חלמתי שפתאום יקרה לי גם שכזה ביום בהיר ואני תמים תמיד חשבתי שמאושרים כמורו הם ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נזדקנו תנא, איש צולח. את ראית דבר כל כך I'm hurting them all so much לא נחליט שנשתרים זה השעה הראשונה של התוכנית, אני מקווה שתישארו לשעה השנייה, כי יש מלא הפתעות. אז uh, הייתם איתי, קרין זלעית מושכת בחוטים, ואנחנו נמשיך בשעה השנייה גם. Uh, עורכת ומפיקה הייתה אמילים ביטון, היא תמשיך איתנו גם לשעה השנייה, וגם אלעד גלילי, טכנאי השידור. אז קבלו את ניק דרייק. אז לילה טוב, ניפגש, נתראה בשעה הבאה. I never felt magic crazy, I never saw moons, knew the meaning of the sea, I never heard the motion in the palm of my hand, I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you're here, brightened my northern sky. It's been a long time that I'm waiting It's been a long time that I'm blown It's been a long time that I've wondered Through the people I have known Oh, if you would, don't you could Straighten my new mind's eye Would you love me for my money, or would you love me for my head, or would you love me through the winter, and would you love me till I'm dead, oh. I, felt magic I never felt magic, craziness, and ever saw moons, knew the meaning of the sea, and ever heard emotion in the palm of my hand, I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you're here, bright on my morning.